Zazpiak bat ala zazpi galderazko ikura ezin Obeagoa egun hauetan, azken aste hauetan Festa egunak zirela eta ez dugu aipatu izan Baina nena ere, inago saldikipi bat Eskain izuen erango dugu Hortuzar jaunak, Eusko Jarraritzako bozera maileak Gurekin eneko bidegain, atxaldeon? Atxaldeon bai kanbo zen naipagai eta euskaditik kanpo delakoan kanbora et zilaur bilduaierarazi zuen beraz erkorekak eta polemikas polemikas sortuz Euskadi zer da ideologia geografiko baten arazoa edo zer diozozuk hortik denaz? Bueno, kanbo ez da Euskaditen denean uste dut eh, antzi dugula eta Horoz gainetik e, e, e, Euskadi itzaren sustatzaile antzi dutela, Euskadiren funtzezko definizioa zer den. E, eta berazok badako eta handia egiteko. Euskadi berez e, egia da ez dela hilse bat biziki modan azken e, ugtetan, baina Euskadi berez, e, eta Sabinoaren asma akuntza bat da, Euskadik gana edu e, Euskalegia, baina Euskalegiaren... E, Iserra politikoa donazio gisa, ez? Eh? Joan so, Euskadiren baitan sartzen dira zazpi probintziak, e, zazpi 7rialdeak. Eh, hori da oinarrizko definizioa eta baita ere e, eskualterbiltzalearen eh, printzipioetan Euskadiren definizioa da 7 errialdek osatzen duten herri hori. Zer da diferentzia euskalerri eta Euskadiren artean Sabino Aranaren ikuspegitik? Euskadiri ematen zaio eh politiko bat, eh, nazioaren zentsua, eh Euskal Herriak da ez duena historikoki. Mm. Gainut izan daiteke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 Eta legiari emaiten eh, zaio bere zentzu politikoa, eh, denbora batez, euskadiri ematen zitzaiona. Mm -hmm. e, bueno, horiek dira ezkenean hitzen inguruko batek nahiago du bertzea behitzea, eta, batek bat eta besteak bestea, baina funtzean euskadi eta euskal legia eh, gauza bera dira, sinonimo dira, eta orduan ok, ezin da ezan eh, kanbo ez dela euskadi. Zer, kanbo euskal legia baldima da, kanbo euskadi da. Mm -hmm. e, baina, bai, Ez ez ba, azkenean hortik uh, da zergatik uh, euskaditza oraindik erabiltzen duten batzuek, bon pentsatzen alda da zergatik. beina hemen sustute uh, azkenean uh, nola zere batzuek mugatzen duten es euskadi, euskadi uh, kontzeptu hori uh, bazkinan ba, hiru probintzietan mugatua ez? Bai, hori, ogan ze pasatu da, e, berez, eh, gogora ekartzen bat ditugu, e, iruruguitan marrekoa markadako edo iruruguitan markadako e, terminoak, kantuak, e, lemak, e, zen Michela Begerik e, gugira Euskadiko gazteri begia, Erobik ere Euskadia aipatzen zuen, gero gora Euskadi askatuta, Euskadi aska, eta askatazuna, mm. e, Ipach Euskadi, Ego Euskadi... Bon, Euskadi terminoan biziki erabilia izan zen e, garai batez. Gero, e, baztejean e, gelditu zen. Eta gaur egun uste dugu Euskadi dela e, EA-earen, Euskal Autonomia Erkideguaren beste izen bat. Zennako, nola pasatu da hori? Ebe hori gertatu da, eustez, eta espainolera ekari berdugu eh gure gogo eta e, espainoletan hitz erabiltzen da euskadi izendatzeko e, lujalde administratibo hori edo eremu administratibo hori eskualde e, administratibo hori edo autonomia hori espainiako egitura e, gisa odan, euskadi eta nazarjoa bereizi dituzte eta ordan erabaki dute eta hori espainiatik erabaki zuten euskadi izanantzela ofizialki Eae, eta Nafarroa izan entzera, Nafarroa, eta bat, eta bestea, guziz desberdinak zirela. Mm -hmm. Ordoan, Euskadi e, bilakatu da, oarka bean e, Eae bakarrik. Jaren baita, Eae kartu du oso e, izena. Eman dezagun, e, idea bat egiteko, berriki sortu da, e, oren, e, frantziako eskualdeen e, egitura aldatu zenean, eskualde berri bat, bat sohtu da,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 Eta orduan hori estena, fena fajoa, ez da Paiz Basko, iperjaldea ez da Paiz Basko, eta Paiz Basko zer da Euskaraz. Euskalegia. Gai, eta azkenan hor, Espainak emanduen izendapena barneratu dute, batzuek, eta hansiz, ba, normalki, beste uh, provinziak ere esartu beharlita izkela konzeptu hortan ere. Hori da, hori da. E, bueno, Antziz, Espainiak nahi eta egindu, hori, eh? biztan dena, interesatzen zaio Espainiak e, bai, e, da. Interesatzen zaio EAE izatea Espainiaren bahneko autonomia bat eta kito, eta hori duan, e, mugatzea albezain bat Euskalegiaren aldakik apena, e, eta hori hori eraiki dute, bainan gertatzen dena da, e, gerotageiago bahen erratzen ari dela, baita ere e, alderdia bertzaletan bere izketa hori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 Bai, eta bigenzupiria gainera e, plurala erabili du euskararen lujaldeak aipatuta eta ordain galdera zergatik aipatu euskararen lujaldea edo euskararen lujaldeak eta ez Euskalegia. Neuztez lutura eh aintzinetek erretenarien izanarekin e, du haurek. Eja nei baita espainolez pentsatuz. EAE baldin bada ofizialki pais basko delakoa. Itzulpena egiten badugu euskararet pais basko euskalejia da. Euskalegia euskalejia euskaraz pentsatuta Gagbida euskal legi osoazari girela, euskaraz pentsatzen baldin bat Baina euskaraz pentsatu hori, aste magira espainoera ditzultzen, pentsatuko dugu, Paiz Basko, dela, EAE e, euskal legia, kontzeptu falsu bat da, beraz ez dute erabili nahi. Besteak beste pentsatzen denbora batez, UPN knafar eta Espainiak defendenturik, debekatu zutela e, jaitean, Nafajoa Euskal Herria zela edo afajoa Euskadizela. Eta orduan duan, hori izan da, sekulako e, kampaina bat, kampaina judizial bat, ere bai, azken e, durazen baiturte, eta orduan orain, eaeko agintariak, ez dira menturatzen, Euskal Herria itza erabiltzera, Euskal Herri osoa izendatzeko. Baina badakite, aldi berean, E dezakketetela euskalegia hititza erabili pakeik ea izendatzeko euskadirekin direkin egiten duten Eusskalegiarekin orain nu ez tiramenturatzen, bena Eusskalegia hititza jadanik ez dute erabiltzen eta orduan sortu dira kontzeptu bitxi batzu eta hori da bat euskararen ljaldea mm. euskararen ljaldeak pluralean edo euskal ljaldeak pluralean eta hori guztia, Euskalegia hitza ez erabiltzeko e, eta polemika horietan, nafagoa Euskalegia da eta Eusskalegia kontu horietan sartzeko Biziki langlerosa eduritzen zait hartzenari eh, giren bide hori. Mm, giren edo diren. Bueno, diren eh, beran oroaje euskalejian hartzenari eh, girena, ha ez? E, Zerte ez dut utzet bakarjik eh, euskolaglaritzako agintarien eh, problema den, zen beste batzu ere ari baitira erabiltzen euskaldugeldeak eta lokoko kontzeptu batzu. Mm -hmm. Um, Euskal Herria, beraz, bai atxiki behar litaikela, edo zer aldarrikatu, edo gehiago uh, uh, zerbait uh, lan batera hortan, edo... Bai, gogoeta bat egin behar dugu, eh, erranaitu euskal Herria, eh, behar dugu, Euskal Herria, Euskal Herria 7 probintziak direla, eh, hala izan dela beti eta ala dela gaur egun ere eta ezin dukula on hartu, jaitean Nafajo astela eh, haitea, ez dela, e, Euskal Herriaren parte e, dena dela e, eh, bera eta nikuz utzu e, ideologiko hori eh, berreskuratu behar dugu, eta berriz irabazi behar dugu, za terrenoa galtzen ari baikira, gogoeta bat hortan ere alderantziz harturik, eh, Ipagaldean ere, Ipag-Euskal Herrian erabiltzen da, Euskal hitza, baina alderantziz erabiltzeko bakarrik Ipag-Euskal Herria. Mm. ditugu, izen batzun maiteko. E, bueno, azteko frantxese zarturik, e, Iri Elkargo, Iri Euskal Elkargoa deitzen den Iri Elkargo hori, Komunite Peibazk, Peibazk dugu bakarrik, Euskal Herriko laborantzakan bara. Euskal Herriko gizaskubi den elkarhtea. Ez, ez dira euskal herrikoak, ipar euskal herrikoak dira bakreik edo euskal herrian, e, ez dute bakreik euskal herri oso hor dezkatzen, hor da, mukasu egin behar dugu, Bi horra bidetan, e, euskal herria terminoaren e, erabilera mugistaile horrekin. Ba, nik uste dut, bai e, aldarrikatu behar dugu, aldarrikatu edo bedaren ozenki azpi maratu eta argi geldi da dila, e, erri honek izen bat bat euskal herria dela, zazpi provinzieko osatzen dutela, eta e, bere izenarekin deitu behar dugu eta ez dugu laukatu behar e, euskalerria euskalerri osoa dela eta euskalerri oso hori edo eremu oso horrek euskalerria duela izena zehazten baldin bakira e, ez erabiltzen euskalerria izendapena eta erabiltzen alako formula formula batzuk hies egiteko izendapen hori arekira boko galtzen ere eh? boko ideologikoa guzti galtzen mm. Kambo, bai, Euskal Herrian da, Euskadin da, horretara si behar balin bat zen, horrekin bokatuko dugu gaur, zazpiak bat araz zazpi, gaderazko ikurra beti eta gurekin ginoen eneko bide gain milesker. Milesker zuri.